Itthon előttem a Szilárd felszerelés listája a Monteveres csúcstámadásához, ez egy május 20 írás. Ebben technikai dolgokról van szó, emberekről nem, vagy csak kevésbé. Hogyan lett ön ennek a, az expedíciónak a sajtósa, miközben tudtommal, de száfoljon meg, eredetleg nem ön volt. Spontán. Um. Valóban ez így van az expedíciónak a sajtós, a kommunikációs egy személyes csapata egy személyes háttér csapata szilárd felesége leginkább téma volt és mondhatjuk hogy most is az em, engem ugye oda hívtak együtt közösen szurkolni együtt. De miért barátok nagyon jó barátok vagyunk szilárdat mivel én ugye nagyon régóta foglalkozom már hegymászó újságírással, így ismertem meg eznek ennek kapcsán ismertem meg szilárdot Elég közös hullámhosszon voltunk sok mindenben, és így ebből kialakult egy barátság, és még mellette nyilván médiapartnerként is kvázi dolgoztunk együtt, ami igazából egy ilyen kötetlen történet volt. Mi voltunk a szakmai felület, ahol, ahol extra dolgokat mi? tudtunk írni, ami az a Mozgásvilágpont és, és engem azért hívtak oda, hogy szurkoljuk együtt végig. A ugye szurkolni együtt, ugye BL-döntőt válogatott meccsekhez szoktak. Ebben az esetben a szurkoljunk együtt, az mit jelent? Gyakorlatilag annyit, hogy amikor Szilárd elindult az utolsó szakaszra, a csúcstámadásra szütták így nevezni. május 23-án este 21 óra 05-kor, akkor az volt a projekt, hogy kedden este 23-án én elmegyek hozzájuk, és... Azt hiszem egyébként egy-két partner még ilyen szempontból szintén a szoros társaságból volt Ki? erre invitálva. Nem tudom pontosan név szerint megnevezni őket egy-két egy szorosabb partner, de azt hiszem talán egy ember jött el, aki tényleg így nagyon közelének érezte ezt az egészet, és, és ott leültünk gyakorlatilag, hogy együtt kövessük végig az ő útját, a nyomkövetvéjét figyelve, és várhatóan a más napi érést együtt ünnepelve gyakorlatilag. Tehát a Mint az amerikai értelni. filmekben, amikor az ügyvédbolytárok oda költöznek a híres ügyvédhez, ott töltötte a napjait, vagy ez enyhe Ez nem enyhe Végül ez lett belőle, és én öt napig ott voltam, pontosabban egyetlen szünettel, először három napig abban a ruhában, ahogyan mentem, és aztán utána el kellett jönnöm egy, egy rövid időszakra, de aztán visszamentem még, mert akkor már az operatív mentési munkálatok zajlottak, és végig próbáltam segíteni. Timinek ebben pontosan tudva azt, hogy, hogy egyedül van ebben a, ebben a helyzetben. Jó választása -e az, hogyha valakinek a kommunikációs partnere a felesége? Azt gondolom, hogy ez nem az én feladatom eldönteni. Um, Annyi minden nehéz. volt menet közben Nyilván a feladat, ami kiderült. Igen. Tehát ez egyfolytában határeset az ön szereplése. Miért pont ez van azon kívül? Um, ezt nem pontosan értem. Hát hogy a feleség mennyire alkalmas ennek a szerepnek a betöltéséről? Én azt gondolom, hogy tökéletes mértékben helytát abban a szituációban. Um, Elképesztő nyomás volt rajta, és... Tehát éppen és, van igen. egy olyan érzelmi összeférhetetlenség, amely egy bizonyos pillanatban őt alkalmatlanná teszi arra, de nem a Szilárd esetében, bárkinek az esetében. Én nem éreztem egy percig sem azt, hogy ő bármire abban a szituációban. Érzelmileg felfokozott, felfokozott idegállapotban volt ez teljesen egyértelmű. Én is abban voltam, hiszen én is érintett vagyok ilyen tekintetben. Uh, ugyanakkor azokat a Higa döntéseket, amiket uh, a, a mentés kapcsán meg kellett tenni, uh, azokat a nyilatkozatokat, amiket elvárt tőle, gyakorlatilag a jelenlévő média, azokat tökéletesen professzionálisan lehozta. Itt igazából kapacitásbeli uh, hiányosságok voltak, és, és, és ezekben próbáltam én segíteni, mert egyszerűen akkor volt a nyomás, és annyi volt a feladat, amikor kezdett rosszra fordulni a történet, hogy ott gyakorlatilag. Uh, mit nevezünk arra, hogy el... rossz, rosszra fordult a történet? Amikor láttuk azt, hogy uh, hogy nagyon-nagyon későn még nagyon-nagyon magasan van. Mi azért abban nagyon komolyan bíztunk, hogy szilárd meg fogja tudni hozni azt a döntést, hogy ha vissza kell fordulni, akkor visszafordul. És amikor, amikor ugye mi nem tudtunk már a kapcsolatba lépni vele, de a jeladója adott egy olyan pontot, ami ugye ez a 8795 méter magasság este 19.30-kor, akkor tudtuk, hogy nagyon-nagyon késő van, és, és, és onnantól kezdve valamit lépni kell. Sőt, hát igazából a lépés az már korábban elkezdődött, mert így nem tudtunk vele kapcsolatba lépni. De a kommunikációs vezető, aki egyben a feleség is, és gyermekük anyja, valójában milyen szerepkört visz? Kifelé kommunikál, vagy befelé Első Elsősorban kifelé kommunikál, sorban egyfajta hátteret ad, de azt ebben a szituációban mindenkinek tisztán és világosan kell látnia, hogy ebben a projektben szilárda mászó, szilárda stratégiai tervező, szilárda végrehajtó. Az ő döntéseit megkérdőjelezni kívülről. Nem nagyon van. Joga lehetősége senkinek. Ő erre nem kért föl egy másik hasonló kaliberű mászót valakit, aki, aki esetlegesen, akiről ő úgy gondolja, hogy ott lenne a hely egy ilyenben, mint mondjuk egy technikai vezető, aki adott esetben nyers tanácsokkal látja el őt. Ezt a stratégiát, ezt ő határozta meg. Az, hogy miért ennyire lazán és ennyire kitolva a határait mondjuk egy visszafordulásnak. Ez erre csak ő tudna válaszolni. Nyilván ennek vannak okai. Uh, ugyanakkor, uh, ugyanakkor ezt megkérdőjelezni, nekünk semmilyen jogunk nincsen. Ugye ez végig fogja kísérni a kettőnk beszélgetését, az a moralitás, ami a mászó helyzete és a többiek helyzete között van, de lépjünk vissza egyet. Apukámat szeretném idézni, aki orvos volt, szerette a sportot, amikor én már nagyobb voltam, és tudtam többé kedvésbé az eszemet, én sportolni őt nem láttam, de korábban sportolt. Sijelt például. De számára az ökölvívás, a súlyemelés, nem volt sport. Elsősorban annak egészségkárosító hatása miatt. Mit kezdjek én dr. Fiala Ervin fiaként azzal, hogy van egy sportnak nevezett valami, aminek az egészségkárosító hatása különös tekintettel arra, hogy több válfaj van, de soha itt ugye az oxigénpalasz nélküli mászást választotta, hogy miért erről még szintén lehet, hogy beszélgetünk, amely abban a kategóriában, amit apám leírt, a súlyemelés és a box mellett van, mondhatja azt, hogy passz, de azt nem mondhatja, hogy nem érti a kérdést. Értem a kérdést, maximálisan értem a kérdést. Sportriporter vagyok. Én azt gondolom, hogy az érzésünk. Élsport... Nem sportriporter. Adott esetben apa. Adott esetben csak gondoljon bele abba az amerikai filmbe, amely ugye azt mutatta ki, már nem tudom, melyik amerikai sport kapcsán ez az én hiányosságom, hogy a. A, a fejelésekből adódóan hány pontszerű bevérzés jön létre, ez, aminek ez következtében 40 éves kora után a professzionális játékosok Parkinsonosak lesznek, a legkülönböző betegségük van. Ez így van. A sporti portességet abból a szempontból hoztam fel, hogy van rálátásom arra, hogy melyik egyben sport. Egyben egy buborék is lehet. Lehet egyben egy buborék, azt szerettem volna ebből elmondani, hogy válaszoljak a kérdése, hogy az élsport, mint olyan, az nem egészséges. Teljesen mindegy, mely sportállat nézzük. Nagyon kevés olyan élsport van, ahol tényleg nincsen semmiféle fizikai káros. Kevés olyan élsport van, amiben be lehet halni. Ezt meg tudom erősíteni, azt gondolom, hát, hogy igen. Attól az fő, pedig, kiment, aminek ön a kommentátorává vált, az egy ilyen sport. Ez egy ilyen sport. De az megint egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mekkora az esélye abba, hogy valaki ebbe belehajjon. Mert ugye itt megint az a történet jön, hogy igen, itt most egy tragédiáról beszélgetünk. A kérdés az, hogy százalékban mérjük el, ha önnek rokona, akkor elég egy. Erről van szó. Ez, ez tökéletes megközelítés, de összességében, hogyha most a sportot akarjuk megítélni, hogy annak mennyire veszélyes, mennyi, tehát mi a veszélyességi faktora, mekkora a halálozási aránya, akkor azt is vizsgálni kell, hogy hányan másznak sikeresen, hányan térnek haza, és hány embernek nem lesz semmiféle károsodása. Ez alatt a sportáknak a művelése során. Nagyon nem mindegy, hogy valaki mondjuk hobbi szinten csinálja ezt, félprofi szinten csinálja ezt, profiszinten szinten csinálja ezt. És, és Szerintem ez a, küzdős... a buborék beszélőmből Ha az ön fia vagy lánya, ha van, ilyen sportra adná a fejét. Három pont. Én azt gondolom, hogy, hogy ez. Egyrészt nem, tehát ha objektíven akarjuk a sportágat ítélni, akkor nem beszélhetek apaként, anyaként erről a sportágról. Engem arról kérdeznek, hogy maga a sportág mennyire veszélyes. Oké, én azt mondom, is meg. Én azt mondom, hogy Mi van veszélyes? akkor, hogy én azt mondom önnek, hogy ez nem sport? Mi ebben a sport? Ez nagyon érdekes megközelítés. Én azt gondolom, hogy minden... Magasságra nem megy, mert az adott. Tehát itt nincs olyan, hogy magasabb. Hogyha valaki egyébként a, a hegycsücs fölött tud lebegni, hát az egy olyan képesség, oké, akkor azt, azt megsüvegelem. E, időre nem megy. Akkor ez mi? Ön összekeveri a sportot a versenyzéssel. A sport egy olyan tevékenység, amelyben az ember fizikai és mentális kihívásoknak felel meg, teljesítményt adj le, valamilyen cél elérése érdekében, amelyben esetlegesen mások is részt vesznek, nem feltétlen versenyben, hanem egy adott teljesítmény elérésében, akár időben eltolva, és ehhez fizikai és, és mentális teljesítményt kell leadni. Én azt gondolom, hogy Mi a sport, a sport hogyha a és, és hogyha sport. én egyébként felmegyek a Himalájára, miközben a sétát nem nevezzük sportnak, ezt pedig önsportnak nevezi. Ahhoz, hogy oda föl tudjon menni úgy, ahogy mondjuk a Szilárd próbálkozott, ahhoz egy olyan edzésmunkát kell elvégezni, mint egy olimpiai bajnoknak. Ettől kezdve szerintem nem lehet megkérdőjelezni ennek a sport jellegét. Maximum nem lehet érteni, de ettől függetlenül ez még sport. Azzal együtt, hogy később írásaiban szó van arról, önnél is sojdaszilárdnál is, hogy ennek hányféle verziója van, hányféle ügynökség létezik, és hogy egyébként, ha valaki oxigénpalackal mászik, akkor akár egy fél éves felkészülés után, hogyha egyébként fizikailag fit, akkor meg tudja csinálni. Ha kivonom az egészet az oxigénpalacz, kivonom az egészből az attól lesport. Én azt gondolom, hogy attól lesz igazán komoly sporteljesítmény. Én azt ettől függetlenül azt gondolom, hogy aki palackal mászik, és sporteljesítményt végez. Annyi a különbség, hogy ő mondjuk egy 6500-7000 méter magas csúcsot mászik meg a levegő hiány miatt, az oxigén hiány miatt, de ahhoz szintén le kell tudni adni egy fizikai sportteljesítményt. Csak kevesebbet, mint ahhoz, aki oxigén nélkül mászik, és jóval többet annál, mint ami a sétához kell. Értem, amit mond. De minél többször hallgatom, minél többször látom, és ugye volt módom önt látni, um, annál kevésbé értek vele egyet. Én azt értem, alapvetően egy dolgot értek. Önök nem is, hogy buborékban élnek, hanem valaminek a bűvöletébe kerülnek, és ebben a bűvöletben nem tudnak úgy gondolkodni, mint én, aki a bűvöleten kívül van. Én véletlenül se gondolom az, hogy nekem igazam van. Uh -huh. Én csak egy olyan aspektust biztosítok, amely aspektussal önök a saját nézetük visszaigazolása érdekében nem szívesen, vagy egyáltalán nem foglalkoznak. Nem gondolom ezt ilyen, ilyen sarkosnak. Én elfogadom egyébként, hogy, hogy akit mondjuk nem érint meg a hegyek világa, vagy bármilyen más extrém Mekért, sportnak nem a világa, együtt a teljesítménnyel nézve, én fogadom, hogy ezt nem feltétlenül tudja magáévá tenni valaki, vagy, vagy ilyen szinten megérteni, akár elfogadni, tehát ezzel, ezzel én, tehát ezzel nekem nincsen bajom. Van egy elég nagy rétege az embereknek, akik viszont ezt szeretik, művelik, csinálják, akár kockázattal, akár kockázat nélkül. Ezeknek a motivációról egyébként érdemes elolvasni, nemrégiben Nedecki Júlia adott egy nagyon nagyszerű interjút, ő ugye hegymászó és pszichológus egyben, a belső motivációról és a kockázatoknak a vállalásáról. Én ezt mind értem, de az én szememben ez akár szenvedélybetegségnek is nevezhető, és a szenvedélybetegséget nem nevezem sportnak. Lehet egy ilyen aspektusa is, azt gondolom. Az, az hogy szenvedélyről szól a történet, az szerintem ezen a szinten teljesen egyértelmű. Hogy betegsége, arról, arról azt hiszem, hogy olyanoknak illik vitatkozni, akik, akik ilyen szinten birtokában vannak orvosi, egyéb, dolgok, egyéb tudásnak, én um, csak felvettem a lehetőségét. Én azt gondolom, az én hogy... én szememben. A szenvedély az simán. Ez egy függőség. Ez igen, ezt ez, ez, ez, ez tudom adni egyébként, hogy ez függőség. Ettől még szerintem az nem törli ki a sport jellegét. A sport is lehet függőség. A futás, a még több futás, a még még több futás. Nagyon jól beszél. Az alapvető különbség a többi sport is e között, hogy eljön egy olyan pillanat, amit ráadásul ön nem tud kiszámítani, se az, hogy bekövetkezik, se az, hogy nem következik be, se az, hogy mikor következik be, amikor az ön által sportolónak nevezett személy elveszti a józan ítélőképességét. Eljöhet egy ilyen pillanat. Ezt mondtam. Eljöhet. Eljöhet. Eljöhet. De most onnantól kezdve ez nem sport. Ha meglátja a boxban, az apám által nem szeretett boxban, a bíró, hogy valaki egy ütés által megrendül, még orvost is behív, és könnyen lehetséges, hogy lelépteti. Az a felettes én, ami egyébként Súhajda Szilárdában önmaga lehetett volna, vagy lehetett volna egy másik ember, ez az ő esetében nem szólalt meg. Tiszteletben tartom a család döntését. Tiszteletben tartom, hogy mindenki eldöntheti azt, hogy a saját életével mit kezd. De mi most beszélgettünk valamiről, és ennek kapcsán különböző lehetőségeket vetek fel. Nagyon fontos lenne azt a részét kiemelni, hogy úgy megítélni ezt a szituációt, hogy valaki nem ismerte Szilárdnak sem a felkészülését, sem a stratégiáját, sem azt, hogy miért választott ilyen hosszú időt, sem azt, hogy szilárnak milyen hangja van élőben, valóban, egy műholdas telefonbeszélgetés közben, egy csúcsmászókör közben. Ez alapján megítélni azt, hogy ott konkrétan a döntőbírónak bele kellette volna, illetve hogyan kellett volna beavatkozni ebbe a meccsbe. Azt nem tudják megtenni. Ez szerintem nagyon fontos leszögezni. Mert mi, akik ott voltunk, mi ismerjük Szilárd előéletét, ismerjük a motivációit, ismertük a stratégiáját, azt is, hogy ez a stratégia egy nagyon-nagyon kifeszített stratégia. Tudjuk, hogy hogyan beszél a telefonban, amikor nagyon rosszul van. Amikor beszéltünk vele, mondta, hogy nem vagyok jól, de nem úgy beszélt, mint aki nagyon rosszul van. El teljesen másképp jön ki a egy, egy kivágott telefonbeszélgetés a televízión keresztül nézve, mint ahogy ezt mi ott meghallgattuk. Illetve vannak is csak egy része, tehát nem, nem minden nem mindenki látta végig a, a teljes beszélgetést. Azok a kérdések, amit ilyenkor el kell, amiket fel kell tenni ilyenkor, azok elhangoztak. Ezekre egy gyors és egyértelmű választ adott. És a válaszokból az is kiderült, hogy tisztában van vele, Hogyha nem 3-4, hanem 6-8 óra, akkor az nehéz. Ez Ezt mikor szerint volt az a Ez az utolsó beszélgetésünk volt, este fél, bocsánat, délután fél kettőkor ott, ott hosszabb Huszon... idő szerint, délután fél 24-én, délután fél kettőkor 8630 méteren. Onnan még a csúcs volt 211 pár méter. A sebességéből lehetett. Egy... Milyen hosszú beszélgetés volt, és mi volt benne? Hát, ha erre most így tudnék emlékezni fejből, akkor, akkor annak a tudnék erről rövid beszélgetés volt, nekünk egy örökké valóság meg tűnt. Milyen kérdések hangoznak el ilyenkor? ilyenkor? elhangzik a kérdés a hogy vagy kérdés. Elhangzik az utána, amikor információkat ugye kap az ember a mászótól. Szilárd elmondta, hogy fáradt, de, de, de megy tovább. Elhangzott a kérdés, hogy, hogy ha fel tudsz menni, tehát ha felmászol a csúcs, a biztonságban el fogod, tudni érni a négyes tábor erre meggyőző igenne válaszolt, Sőt, maga mondta, amikor arról volt szó, hogy mennyi idő lehet még hátra a csúcsig, akkor ő maga mondta, hogy ha 3-4 óra az jó, ha 6-8, akkor az nehéz. Tehát tudott gondolkodni tisztán, gyorsan válaszolt a kérdésekre. Nekünk ez az az információ volt, hogy Szilárd még képben van, még akkor is, hogyha nagyon fáradt. Az, hogy az ember rosszul van abban a magasságban, tehát fizikailag legyengülve, az egy teljesen alapkiinduló állapot. Ez mindenki így van. Okay, tenni, én ez, én vitatom ez... azt, hogy a sport, hogyha valaki egyébként a teljesítő képességének a határán van, az extrém körülmények miatt, azt egyébként valaki pártolhatja. De én tiszteletben tartom azt, amit ön mond, de az extremitása az egyre nagyobb betűkkel van előttem. Merni kell belevágni új dolgokba, újra terveztem, Sojda Szilárd hegymászó interjú. Sojda Szilárd. Fent a hegyen csupán két dologra koncentrálunk, mindent megteszünk azért, hogy elérjük a cél, tehát a csúcsot, és hogy le is tudjunk onnan jönni. Ha közvetlen életveszélyt jelent a mászás, inkább visszafordulunk, emiatt a hegyen nagyon tiszta döntési helyzeteink vannak, a külvilág, a média, a szponzorok várakozásait kizárjuk, hiszen az az életünkbe is kerülhetne. A tévedés minimális kockázatával el lehet mondani, és hogy a rosszul döntött. Azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen. És mi tökéletesen bíztunk az ő tudásában, az ítélőképességében. Korábban nem volt arra példa, akármilyen magasságban járt, hogy nem tudott tiszta döntéseket hozni. Nem merült föl bennünk, hogy ha még két vorával arév megy, és belátja, hogy nem fog a csúcsot, akkor nem fog tudni visszafordulni. Látja ebben a saját felelősséget? Nem. Látja ebben a, felelő, a felesége felelősséget? Nem, ezt szeretném leszögezni. A hegyen a mászó dönt. Kizárólag. Itt Nincs felelősségi kör. Ez nem egy vezetett túra, ez nem egy, nem egy szervezett program. Itt a mászó kitűz magának egy célt, felkészül rá a legjobb tudása szerint, oda megy, és megpróbálja megvalósítani, és ha ezek a döntések rosszak, akkor adott esetben ez az életébe kerülhet. De ezt a döntést csak, és kizárólag neki van joga meghozni. Az, hogy én ezután mondjuk hányszor gondolom végig, hogy mit tehettem volna, én másképp tudtam-e volna segíteni, az az én teljesen privát harcom, gondolkodásom, stb. Ezt értem most. De, te... de nem. Tehát ez nagyon-nagyon fontos leszögezni, hogy nem lehet másra tolni a felelősséget, mint a mászóra. Én ezt értem, ön ezt mondja, én ennek azért különböző lehetőségeit felvethetem. felvethetem. ön nem fog velem egyetérteni. Férjét és ne essék engem a közvélemény haragja már sokszor üldözött, ez nem nagyon befolyásolt engem, és nem is csak azért is kérdezem azt, amit kérdezek, alapvetően kérdezek, bár van benne gondolat is, mármint a saját gondolatom, de a felelősség kérdése megkerülhetetlen, hiszen akkor egyébként azt lehet mondani, hogy Sojda Szilárddal az történt, amit megérdemelt, bármennyire is szörnyű ez a mondat. Nem biztos, hogy van... A döntésének, a rossz döntésének ez lett a következménye. Isten, a természet, valami harmadik, így döntött. Ez az utóbbi megfogalmazás már kon kon korrektebb, azt gondolom. Az, hogy mit érdemelt meg, vagy mit nem, az, az nem hiszem, hogy ide való. Ez az nyilvánvaló idézőjelben minden cselekedetünk, hiszen ön is időnként arról beszél, hogy hogyan futnak át emberek a zebrán, és nem törődnek azzal, hogy ezzel hogyan koszkáztatják a családjukat, mert egyébként elütik őket, mert úgy veszélyeztetik az életüket, ami, ahogy egyébként nem lehet. Mondott ilyet. Mondtam, de a, de a mondat nem úgy ért véget, hogy, és akkor megérdemlik, hogyha bármi baj van. Tehát ezt a részét vitatnám csak, de egyébként abban igaza van, hogy valóban az ő döntésének a sorozata végén bekevetkezik valami, ami, ami egy másik döntéssel lehet elkerülhető lett volna az ő részéről. Ugyanebben az interjúban mondja, valóban sok időt töltök a hegyekben, nem tagadom, lehet, hogy ez önzőnek tűnik. Sosem vártam el azt a családomtól, hogy megértsék, miért szeretem a hegymászást, csak azt szerettem volna elérni, hogy elfogadják. Szerencsére a szüleim az első pillanattól támogattak, és a barátnőm, illetve most már a, ugye akkor, mint csak barátnője volt, és hegymászó, így ő sem vett zsákba macskát. Hol kezdődik és hol végződik az önzés? Ez jó kérdés. Um, nem tudom, hogy erről nekem kell -e vélemény nyilvánítani. Um, ahol az De ember a... egyéni célokért küzd, én azt gondolom, az igen, az tekinthető ne el, kívülről. Valaminek a sajtósává válik, ahol egyébként permanensen azt mondja, hogy ez nem az ön feladata, ebbe belemegy, amit értek. Csak értenem kéne azt, hogy minek a függvényében válaszol, vagy azt mondja, hogy ez nem az ön dolga. Én a sajtós az én szememben egy olyan dolog, ahol az ember pénzért, de az ön esetében teljesen nyilvánvaló, itt ugye talán pénzről nincs is szó, nincs. hanem a dologgal való egybeforrás következtében vállalja el. Ennek az egybeforrásnak hol vannak a határai? Mert ma már legalább két vagy három határoz elértünk. Nem Hol válik vállalhatatlanná ez a feladat? Vagy az ön szemében soha? Ebben a szituációban én azt gondolom, hogy egyetlen feladatom volt úgy segíteni a létező összes tudásommal uh, Timit ebben a szituációban, meg az egész szituációt. Hogyan tudja ön segíteni a feleséget? Azzal, hogy megpróbálok levenni terheket a válláról, Milyen segítek módon? neki kommunikálni. Uh, átveszek esetleg feladatokat a sajtónak a kiszolgálását adott esetben kérdésekkel. Kérdésekre válaszolva. Megpróbálni, muszáj megpróbálni a sajtónak a rendelkezésére állni olyan pillanatokban, ahol egyébként a filmekben is, és nagyon sokszor más szituációban elhárítják a sajtó érdeklődését, mert ennél fontosabb dolgokra kell összpontosítani. Én azt gondolom, hogy nem muszáj, sőt, az egy döntés kérdése, hogy, hogy egy ilyen szituációban van-e ott kamera, vagy nincs. Nyilvánvalóan nem erre készült. Miért gyűrik hát meg a kamerát a feleség, miközben ott zokog, és én látom, azt, hogy ő zokog, miközben nem ő beszél, hanem a riporter. Miért kell nekem egy ilyen szituáció részesévé válnom? Én azt gondolom, hogy erről csak ő tudna korrekt választ adni. De erről, ő lehet, erről, már... nehe, erről nekem lehet véleményem. Lehet, hogy mondjuk az ő, hogy mondjam, a stressz helyzet kezelését segíti az, hogy, hogy állnia kell a sarat, állnia kell a nyomást, de ez. Ez, ez megint egy határ, tehát ez megint nem az én kompetenciám, hogy ő mit miért csinál, ezt tőle kell megkérdezni majd egyszer, amikor ezt hajlandó lesz elmondani. Valószínűleg erre sor kerül majd később, valamikor. Az, hogy a médiának ott kell -e lenni, arról lehet per, persze természetesen vitatkozni pro és kontra. Én sem gondolom, hogy túlságosan szerencsés egy ilyen szituáció. Ugyanakkor, ha, ha szép lassan folynak át az események egy örömteli dologból, egy, egy drámává, krízisé, akkor ott az van. Hogy az a... Már akkor krízis volt egy ideje. Ne felejts el, hogy az elmúlt időben több dokumentum is volt sport kapcsán, vízilabda, kard vagy tűr. Elnézést, hogyha ez ügyben most hirtelen nem tudom eldönteni. És mindegyik dokumentumfilmben volt olyan válasz, ahol azt mondta a riportalany, hogy ide a kamerát nem engedi be. Én azt gondolom, hogy ez a bőrös döntés lett volna de ez nem az én döntésem volt. De közben de. ott maradt. Mit tudtam volna csinálni? A barátom bajban volt, a másik barátom is bajban volt, én de próbáltam aki, segíteni. Aki bajban volt, annak már nem tudott segíteni. De megpróbáltuk. Hogyan? hogyan Megpróbáltunk, ha most a konkrét eseményekre térünk vissza. Amikor az utolsó jelet megkaptuk, este fél nyolckor, az otthon idő szerint este fél nyolckor, abból a magasságból, azonnal elindult a cselekvésőt. Igazából amennyire emlékszem, mi már korábban elkezdtünk azon dolgozni, hogy, hogy, hogy valakit előkészítsünk arra, hogy fogadja majd itt a szilárdot, amikor lejön, mert azt már sejtettük, hogy nagyon fáradtan fog leérkezni. Amikor jött a következő e, szituáció, akkor nyilván onnantól kezdve már, már, már, már, már messzebbre mentünk a, a szervezésben, és amikor másnap reggel kiderült, hogy nem találják, nem látták szilárdot visszaérni az alaptáborba, illetve a négyes táborba, bocsánat, tehát ez a majdnem 8000 méter az utolsó sátrához. Akkor elkezdtük szervezni konkrétan a mentést. Illetve először elkezdtünk érdeklődni, hogy ki mit lát, hol mit lát. Minden csapatot megkerestünk, hogy nézzék az útvonalat, még éjszaka, hogy látnak-e lefelé imbajogni egy, egy, egy, egy fejlámpát a távolban. Ki tudná Önnek mekkora az ottani helyi ismeret. Elég jól ismeretem elméletben. Gyakorlatban nulla, mert nem jártam, nem jártam ott fönt soha, de nyilvánvalóan fényképekről, videókból nagyon-nagyon jól tudok nyerni. Mit kell hívni, mit kell mondani? Az, az, azért abban elég sokat tudtam szerencsére segíteni Timének. Nyilvánvalóan első körben abból attól a cégtől kezdtünk kiindulni, akik, akik a háttér logisztikáját biztosították Szilád expedíciójának, ugye ez egy alaptábori logisztika. Az a szervező cég az egy nagyon-nagyon bejáratott, nagyon sok hegyen jelenlévő, talán a legnagyobb nepáli ügynökség. Az ő képviselőjük vettük fel a kapcsolatot, nem volt könnyű a kommunikáció, mert Katmandu-val tárgyaltunk, ők az alaptáborral tárgyaltak, amikor működött a WhatsAppon keresztül a telefon, amikor nem működött, akkor nem jött információ. Az alaptáborból a rádión keresték a fentlivő embereket, mi közben megkerestünk még, tehát mi közben még megkerestünk más uh, ügynökségeket mindenkit, akit, akiről tudtuk, hogy aznap mászhatnak. Az amerikai uh, Madison Mountain érünktől kezdve én mindenkire ráírtam, akire tudtam, és a kérésünket továbbították a, a gágyaiknak. Mennyire uh, volt tisztában, uh, hogy. Aznap akkor ki mindenki volt a hegyem. 90 százalékban. volt, akit nem találtunk meg, de nagyjából, nagyjából akit tudtunk és mozgatni tudtunk, azt azt elértük. Mi a nagy nyilvánossággal beszélgetünk? Ön is a nagy nyilvánosságból él, sportkommentátor, blogot ír sportról, én is a nagy nyilvánosságban szerepelek. muszáj hogy -e? egy ilyen sport teljesítmény, ahogy önfogalmaz, a nagy nyilvánosság előtt bonyolodjon, hiszen a mi beszélgetésünk csak így jöhet létre. Ha ezek menet közben nem történnek, utólagos kommunikációban vagy semmilyen, akkor ez nem jöhet létre. Mennyiben része ennek a hegymászásnak a média permanens jelenléte? Ketté kell a két különböző dolgot. Én azt gondolom, hogy a legtöbb mászó legszívesebben úgy mászik, hogy nem szó senkinek. Nyilván a közvetlen környezetét leszállítva. Arról, ami nem történt. Okay, Itt nem ezért mondom, tehát a, a nyilván a média e, szerepe az alapvetően a szponzorált e, sportban, m, hogy mondjam, tehát azzal magyarázható, ez más sportágban is e, jelen van. Az adott szituációban nem gondolom, hogy szerencsés volt a média jelenléte. E, az, hogy azt kiönti el, hogy a média ott lehet-e, vagy nem, az megint egy másik kérdés, nem én. De maga az expedíció, gondolom, hogy a szerződését tekintve a főszponzorral, ez a Global Union igen. tartalmazta, hogy mit kell teljesítenie a hegymászónak, vagy ilyen pontja nincsen? Gondolom, hogy igen. Már úgy értve, mit kell teljesítenie, milyen anyagokat kell leadnia. Arra gondol, mert a, a teljesítményben én arra gondolok, hogy mit kell elérni a hegyen. Igen, az, igen, igen, igen pontotlan fogalmaztam. Egy, az egy igen, ez amit ön mond. És ebben a permanens jelleg is jelentőséggel bír, tehát ö, ennek folyamatosnak kell lenni, hiszen az előző beszélgetésünk, most másodszor beszélgetünk köszönöm, hogy eljött. Egyben mondanám, hogy iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát. Látja, én is kell, hogy ilyet mondjak, nekem nincs fősponzorom, bár vannak segítőim. Um, szóval um, ezt ugye követni kellett, és a múltkori beszélgetésünkben uh, tejtettünk arról, én szóba hoztam, hogy a Facebook érdeklődés ahogy közeledett a csúcshoz, hogy növekedett. Ez így van. Valószínűleg a fősponzor nem örült volna annak, hogyha a legvégén nincs róla szó, miközben ő juttatta volna a alapvetően anyagi lehetőségei révén a csúcshoz. A fősponzornak ilyenkor nyilván annyi e, kérése lehet, e, hogy, hogy mondjuk ő akarja kommunikálni a csúcsikert elsőként, és aztán, és aztán mindenki más ezt a, ezt a hírt át tudja venni. E, az, hogy közben mennyit és hogyan kell kommunikálni, nyilván arról, arról voltak megegyezések, ám, de ezen kívül szerintem a fősponzornak a, fő a szerepe kimerül. Ön azt írja, Oxygen a fix kötél, mi mekkora segítség egy 8000-esen? Ez egy május 17-e írása. Az oxigén podlás egy olyan jelenséget idéz elő, mint hogyha lealacsonyítanánk idézőjelben a hegyet. Ez így van. Ez az ön véleménye? Ez nem az én véleményem, ez nagyon-nagyon sok uh, topmászónak véleménye. Tehát nem mindig feltétlenül, az, de egyébként ezek én abszolút egyetértek, de ezt, ezt világsztármászók mondják, akik palackozott oxigén használata nélkül az elitbe tartoznak és így másznak. Ez, ez a buborék. Az, ez az ő vélemény. Nem, ez egy szakmai vélemény. Ez nem buborék. Ez egy szakmai vélemény. Ugye ön különböző hasonlatokkal élt az oxigén palack használatát, illetően volt itt már e a legkülönbözőbb dolog, ő a győződve, hogy ez igaz a lealacsonyítás. A megfogalmazást lehet másképp fogalmazni, de azt gondolom, hogy, hogy ez fizikailag teljesen egyértelmű. Tehát, hogyha azt a környezetet oxigénnel pótoljuk, ami egyébként 8800-on van, ha oxigénnel pótoljuk, akkor egy olyan környezetet teremtünk, ami 6500 méteren azt írja, van. a kiemelkedő mászok közül többen emiatt dopinnak tartják az oxigén használatot. É. Hogy lehet valamit dopinnak nevezni, ami a természetes létezéshez kell? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés nem engedett az oxigénpótlás, oxigénsátor használata Alpes és Íben állóképességi sportokban sehol. A válaszra válaszol. Én ezt lesz. értem, de nincsenek is ennyire extrém körülmények között. Független ettől. Tehát, eh. Én azt gondolom, hogy az nem lehet doping, ami a normalitást biztosítja. Ami a nem normalitást biztosítja, ott elkezdődhet ez a beszélgetés. Ezen a magasságon az oxigénpalaszk a normalitást biztosítja. Az abnormitás az, aki nem használ oxigénpalaszkot, abban a reményben meg tudja tenni az, hogy egyébként így is sikerül, az nem feltétlen az abnormitást száfolatta, hanem az azt jelenti, hogy az Isten és a természet néha ezt lehetővé teszi, néha pedig nem. Sajd a Szilárd esetében sajnos nem. Nem gondolom, hogy ez csak az Isten és a természetem múló történetét megint a döntésekhez jutunk vissza. Ugyanakkor, hogy mi normális, meg mi abnormális, az meg, megint egy másik kérdés, mert alapvetően itt, itt egy csomó más sporták kapcsán, az élsport kapcsán feltehetjük a kérdéseket, hogy mi az, ameddig el lehet menni. Van értelme, nem tudom, sok ezer kilométert lefutni egyfolytában, vagy, vagy sok napon keresztül ö, futni. De nem é. ilyen körülmények között. Ezt ön ugye azt írja ez. itt, mivel a hegymászásban nincsenek erre vonatkozó szabályok, minden eszköz használata megengedett. Így van. De hát ez lehetetlen. Olyan nincs. És erre majd később talán még kitérünk, hiszen ez később is előjön a mentésnél. A hegymászásban nincsenek mire vonatkozó szabályokon? Versenysportra gondolok, tehát versenysport szabályok nincsenek. Ezért nem lehet mondjuk kvázi dopingnak nevezni egy olyan dolgot, ami alapvetően úgy növeli a teljesítményt, a fizikai teljesítményt, mint egy dopingszer. Mindig elszoktam veszni a papírjaimban, de hát ugye a papírokat nem elhozom, hanem előtte el is olvasom őket, talán majd megtalálom a helyét. Ön egy helyen, arról ír, vagy sohaid a szilád, e tekintetben mindegy, hogy különböző válfajai vannak a mászásnak. És van egy olyan válfaj, ahol egyébként a kiépített utat sem használják. Igen. Alpin stílusnak nevezik. Igen. Én is így emlékeztem, csak nem akartam rosszat mondani, ha arról emlékeztem rá. Um, mi a különbség? az oxigénpalasz és az előre kiépített út között, miközben egyébként az igazi teljesítmény az, ha az ember járatlan után jár, egy ilyen esetben, miközben a mondás ugye az van, hogy járatlan út. Szedjük szét, nem, nem hiszem, hogy jó megfogalmazás, hogy az az igazi teljesítmény, ha valaki járatlan úton jár. Az egy másik műfaj, az alpin stílus. Ma a topmászók nagy többsége, akik magas hegyi mászók és 8000 méter feletti csúcsokat másznak, azok számára továbbra is nagyon-nagyon komoly elismerést jelent. Ha valaki értem, megmásza az, de az most Öntől kérdezem, nem a standardet kérdezem. Azt kérdezem öntől, Pintér Lászlótól, minek függvényében fogad el dolgokat, és minek függvényében nem fogad el dolgokat. Elfogadja e, a kiépített utat, elfogadja a kitaposott ösvényt, de nem fogadja el az oxigén Minek a függvényébe jött egy kívülálló, egy kekedekedkedő Pali, Fiala Jánosnak hívják? Válaszoljon erre a kérdésre, de most ne bújjunk a mögé, hogy ezt mások hogy csinálják. Ön most itt ebben a helyzetben, hogy önnek van szegezve ez a kérdés, amely talán nem teljesen értelmetlen. Mi a válaszom? Az a válaszom, hogy én ilyenkor mindig azt nézem, hogy a mászó mit tud fizikailag, nem bocsánat, szakmailag. De szakmai a súly, de szilárd nem volt arra alkalmas, hogy egy ilyen alpesi. Nem, nem, nem, nem, nem. Ez... Megint két különböző dologra beszélünk. Szilárdot nem az alpin stílusú járatlanutas mászások vonzották, ő magáról azt tudta, hogy a 8000 méter feletti csúcsokon itt is a nagy magasságban tud komoly fizikai és mentális teljesítményeket leadni, és egy szakmailag megbocsült eleményt egy sport siker, valaki alpesti stílusban mászik. A szakma megítélése szempontjából igen. Talán az, az oszkárdi is azért. Így van, nem. így van. Az aranyjégcsekány, a piolet, dor. A másikért arra, nem jel. A másikért nem feltétlenül jár. Akkor esetleg, ha letérnek arra a normál útról, és úgy másszák meg palasz nélkül azt a hegyet, akkor igen. De ilyen nagyon-nagyon kevés van pontosan azért, mert abban a műfajban már a sikernek a csekéje az, az, az teljes mértékben minimális. A, ha, azt a kérdést hagy válaszolj meg, hogy a szakmai határ nálam hol, hol van. Nálam a szakmai határ ott, ott húzódik, Hogyha használja és a mászó az ott lévő fixkötelet, mert nem tudja kikerülni gyakorlatilag, kivéve, ha úgy utat akar mászni, csak akkor ugye nyilván nincs esélye, feljutni főjük De képes-e ő mondjuk azt a fixkötelet kiépíteni, hogyha ha ott van egy ugyanolyan ö, képességű ö, emberekből álló csapat, mint ő maga? Tehát, ha ott van öt súhajda szilárd, akkor tudják -e ezt a fixkötelet maguknak kitenni? Megvan-e nekik a szakmai tudásuk, felkészültségük arra, hogy ezt az utat ők maguknak építsék ki, és szilárdnak megvolt? És azok, akikről én általában írok, nekik megvan ez a tudásuk. Mindenki más, az, akik mondjuk a kereskeden expedíciós kliensekként mennek, az, az egy másfajta műfaj, ott nem a sportérték számít, nem a, nem tudom, nem a teljesítmény számít, ők el akarják érni ezt a pontot. Biztonságosabban de, akár, de ezzel ugye, nincsen meg, baj. Ezzel megint nincsen írás baj. Vatkozom, <coughs> eh, ahol arról van szó, hogy Suhajda szilárdnak még arra is figyelnie kellett, hogy azon a napon, amikor egyébként ő a csúcs támadásnak volt, másokat kerülgessen, mert hogy ugye ez a mászás, ez egy periódushoz, időperiódushoz van kötve, amikor a legkedvezőbb időjárási feltételekkel lehet elvileg szábolni, Igen. Isten és a természet egyébként közbeavatkozhat itt is. Ahogy kiderül az önök írásaiból, ugye én ebben teljesen járatlan vagyok, uh -huh. ilyenkor olyan mennyiségű ember szabadul rá a hegyre, elsősorban a kereskedelmi szféra jóvoltából, hogy az olyan mászó, mint Suhajda Szilárd, neki nem csak a hegyel kell megküzdenie, hanem ezekkel az emberekkel is, a szónak akár csak abban az értelmében, hogy kikerülje őket. Ez egyébként nonsense, hogyha valaki 400 métert fut, akkor azzal nem kell számolnia, hogy ott valaki bóklászik a pályán. Ez ennek a műfajnak a sajnos jelenlegi realitása. Én azt gondolom, hogy választhatom a mászó, hogy egyáltalán nem egy normál utas 8000-esre, hanem, hanem teljesen más műfajt fog csinálni, vagy választhatom a mászó, hogy mégiscsak azon a játszótéren próbálja magát megmérettetni, amivel akár 50 évvel ezelőtt a nagy elődök megmérettették magukat jóval kisebb forgalomban, és megpróbálja ezt az adott körülmények között a lehető legjobban teljesíteni. Ön azt írja, hogy palasz nélkül a mozgás lelassul a szervezetnek, nincs elegendő fűtése, iszonyú hidegérzet, drasztikusan nő a végtagfagyás veszélye, lelassul a gondolkodás, beszűkülnek a kognitív képességek. Ahol beszűkülnek a kognitív képességek, lásd box, mert az ember győzni akar, de a másik olyat véd be, hogy én nem biztos, hogy egyébként végig tudom vinni a meccset, ott van egy olyan, hogy bedobják a törülközőt. Itt ugye nincs egy külső személy, Ön, ha föláll, akkor cserben hagyja Suhajda Szilárdot. Suhajda Szilárd egy olyan bukszoló, akinek a hegy az ellenfele, és nincs olyan edzője, aki bedobhatná a törő között. A hegymászásban a mászó dönt. Ezt ez nem tudom elég, se, elég szer hangsúlyozni. Itt nincs, nincs külső felelős. Tehát e, itt a Szilárd, ha bedobja a törő akkor, akkor az a törő ott marad a földön. E, Értem. Ön ugye leírja, hogy hányfajta fokozata van az asszisztenciának, van, aki alaptábori ellátást kér, de kér serpa teherhordót, vezetőt, a serpák azok palaszka másznak, a klien számára is van a zsákban palasz, arra az esetre, a mégsem menne neki palasz nélkül, végül vannak azok, akik egy vagy akár két hegyi vezetővel pútlólagos oxigénnel közlekednek. És azt írja, az, hogy fizikailag és mentálisan nehéz, csak a kiinduló állapot, hegymászó teljesítmény akkor lesz belőle, ha önálló hegymászó tudása van mögötte. Um, mit nevezünk önálló hegymászó tudásnak? Azt a megszerzett tudást, amely általában meglehetősen hosszú ide alatt alakul ki. A felszereléseknek az ismeretét, azoknak a készségszintű használatának a képességét. A hegyi terep viszonyoknak az ismeretét, az időjárási viszonyoknak az ismeretét, tudni megállapítani, hogy milyen irányba halad valaki, milyen más útat választ, hogyan kell egy leccseren közlekedni, melyik a biztonságosabb út, mondjuk esetlegesen két egyébként nem biztonságos nyomvonal között, tudni az, az összes táborozási alapot, tehát meghatározni azt, hogy hova tehetek fel egy sátat, azt én odaföl is tudom állítani, kivágom neki a, a, a, a platformot a jégben, Megállapítani, hogy ez biztonságos-e, létezni abban a magasságban, hogyan kell havat olvasztani, hogyan kell minden egyebet, a saját létfenntartásomat biztosítani abban a magasságban. És hogyha ha mondjuk olyan időjárási viszonyok vannak, ami nem kedvező, akkor azt a szituációt hogyan tudom megoldani. Ez hosszú-hosszú évek, évtizedek tapasztalata kell. Ez olyan, mint amikor valak... a kereskedelmi expedíciót veszik igénybe, mennyivel... Hogy mennyiben rendelkeznek kevesebb ismerettel, hiszen valamennyiben rendelkezniük kell, hiszen megmásszák a hegyet. Általános titástól szeretnék eltekinteni. A kereskedelmi expedícióban is vannak olyanok, akik egyébként sokat másztak korábban, meg nagyon-nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkeznek, ugyanakkor nem akarnak mondjuk egy őrült kockázatot vállalni számukra, vagy egy extrém kockázatot, ezért inkább kérnek egy serpát, vagy kérnek oxigént, és, és egy elég jó tudással, de nagyon-nagyon komoly tartalékkal meg tudnak mászni egy csúcsot. Manapság viszont a többség már tényleg olyan, és ez alapvetően a kereskedelmi expedíciós kvázi turizmusnak köszönhető, ahol gyakorlatilag vannak olyan kliensek, akik semmilyen zéró tudással nem rendelkeznek. Tehát nincs, nincs szakmai tudásuk. Ott teszik fel a hágóvasat az alaptáborban, ott mutatják meg nekik azoknak az eszközöknek a használatát, ami a biztosításhoz feltétlenül szükséges. Ez nem egy rettentő, bonyolult történet egyébként. Tehát azt, azt a kifejezett feladatot végrehajtani és az ahhoz szükséges tudás az, az önmagában ha van asszisztencia, akkor, akkor az kivitelezhető, és ugye végig ott lesz mellettük egy serpa, legalábbis ezt ígérik, nem mindig történik meg. Végig ott van mellettük egy vagy két serpa, aki segít ezeket a dolgokat elvégezni, adott esetben majd lehet, hogy ő akasztja át az embernek a biztosító eszközét a kötél látszerelésnél. Ezeket nyilván az ember az előbb-utóbb megtanulja. De gyakorlatilag, ha egyedül marad, akkor akkor gyakorlatilag képtelen marad. Tehát nem, nem tudja írja, megoldani. hogy szervezet üzleti alapú mászóipar, mászóiparnak köszönhetően százak mozognak a hegyen, egyedül, akár sohajda szillárd, teszem azt hozzá én, akkor tudna a szószoros értelmében tisztán mászni, ha másik szezonban menne oda, vagy lemondana a normál útról. Ugye újabb és újabb szempontok jönnek bele. Már lemondtunk az palaszkról. De igénybe vettük a kitaposott utat és a kötelet, ugyanakkor lemondtunk egy másik szezorról, és lemondtunk egy másik útról. Egyik igen, másik nem. És az egyik valószínűleg azért sem, mert az szinte lehetetlennek igen. tűnik, miközben az egészben benne van kicsit a lehetetlenség. Igen, ez a, a határokat kérdezem. Ezek a különböző lehetetlenségi fokok egyébként. Ez, ez egy jó, jó meglátás. Ebben, a, ebben az üzenetben, amit itt most idézett, ebben pontosan az van benne, hogy ha, ha szó szerinti tisztaságot akarjuk a mászon számon kérni, akkor egy olyan helyzetbe kell, vagy kényszerítenénk őt bele, hogy olyasmit vállaljon, aminek a megvalósítási lehetősége az gyakorlatilag 01 kal kezdődik. Éppen ezért van az, hogy szinte alig létezik olyan uh, egy 8000-es uh, mászó projekt, amikor valaki normál úton kívül, palasz nélkül mászik. Évente egy-kettő próbálkozás van, és ezek közül is rettentő kevés a sikeres. Uh, tehát ez már tényleg egy olyan top-top kategória, ahol, ahol, ahol iszonyatosan uh, hogy mondjam, nem, tehát nem elég világsztárnak lenni hozzá, meg egy elképesztően kompetens mászónak kell lenni hozzá, mert még neki is egy csomó uh, kétségekkel szembenéznie. Um, ez még szerintem az a fajta a határ, ahol amin belül szilárd próbálkozik, és rajta kívül vannak még jó párand egyébként, akik hagyon próbálkoznak. Egy felől, más felől. Így van. Uh, Sajd a szilárd felszerelés listája a Monteveresz csúcstámadásához Pinter László május 20-ka. Um, Kevés olyan beszélgetést láttam önnel, vagy talán egyesem, ahol ezt végigvették. Hát ugye én 19 dolgot írtam össze, és itt különböző aldolgok is vannak. Um, azt írja a Sojda Szilárd, ugye az ön kérésére, újdonságnak számít a bakancs, a korábbi lábelim 10 éves volt. Ez itt a Global Unionnak köszönhető, hogy akkor lesz egy új bakancs? Ezt nem tudom megválaszolni. Um... Mit tud az új La Sportiva megjelenítés bakancs? Ön ezeket ismeri? Ismerem. Az alapvetően egyébként jellemző, hogy a mászók egy megszokott, jól működő bakancsot a szívesen használnak. Sokáig is akár. Az én bakancsom is szerintem 15 éves. Az mondjuk nem biztos, hogy annyira jó. De nél ez a szint. Igazából vannak most már olyan, olyan be, fűthető talbetétek például, amit bele lehet tenni. Ugye, Modernebb ugye, a technika, igen, de úgy más anyagból. ehhez kapcsolódik az elektromoszokni zokni, suhaid -huh. a szilád. Egyszer próbáltam fűthető talbetétet, de nem működött. Az, az, nem, az nem itt be neki, igen. Mind, mind, tehát, ugye, még visszatérve a bakancs kérdés, hogy a tíz évről beszél, hogy a tíz éves a bakancs, az alatt nyilván sokat fejlődik a technológia, és mindig a legújabb anyagokat felhasználva, a legújabb ismereteket, technológiát felhasználva. Adott esetben lehet, hogy csak egy modellt, mondjuk 15 grammal könnyítve tudnak egy olyan szintű bakancsot készíteni, amely ebben a nagy magasságban jobban védi meg a mászoláblát. Elküldszak, mi volt? Mennyire tudom, igen. Az mi? az egy olyan, olyan zokni, amelyben gyakorlatilag egy, egy ilyen akkumulátorral működtethető kvázi fűtőszárendszer van, és, és melegíti az ember lábát, cserébe nem kell mondjuk lábújakat adni az eresztén. Ugye egészen hihetetlen, mert van ami ugye extrém, ugye nekem valószínűleg soha nem lesz akkumulátorral fűthető zoknim, majd utólag kiderül, hogy ez egy mekkora veszteség volt. Másfelől pedig ugye azt írja soha ez a szilárd, hogy egy R-trim maszkot használ, ami egy egyszerű munkavédelmi, masszívas-szerű szűrőbetéttel. Igen. Azt, azt, azt a maszkot arra használják, hogy a kilélegzett levegőnek a párájából valamennyit bent tartson, illetve előmelegítse egy picit a, a visszaszívott levegőt, hiszen abban a magasságban borzasztó száraz és hideg a levegő. Minden egyes ráadásul intenzíva légzés az erő kifejtés miatt, ezért nagyon gyorsan veszít nagyon sok folyadékot, vizet párát a, a szervezet, és ezt ugye pótolni borzasztóan nehéz. Tehát ott fent abban a magasságban inni kéne napi 7-8 liter vizet ami lehetetlen, mert egyszerűen akkor reggel estük havat kéne olvasztani, és akkor az ember nem mászik. Úgyhogy ez nyilvánvalóan egy, egy, egy megvont uh, folyadékbevitel, és az Ertrin er er Musk ez például ezt, uh, ezt egy picit, ennek a hatását picit tudja csökkenteni. Nem Szilárd az egyetlen, aki ezt használja, nyilván nem ő találta föl uh, David Göttlertől tanulta szerintem az ötletet, aki egy, egy világstár kiemelkedő mászó vagy sokat beszélgettek az everest amikor a, ő az everest mászt a szirád meg a loccét. Ami a háló mellényen került, ezt a futó mellényszerű ruhadarabot Kostán Zoli barátom kedves felesége Zsonett Farta évek ezelőtt, ennek az elején négy nagyobb zseb, hátulján egy méretes zseb, a Kemelbek számára, előtt cipzárral összehúzható mes anyag. Az mi? Gyakorlatilag ez egy, ez egy szintetikus anyag, ilyen hálószerű az egész, hogyha esetlegesen nem tudom terepfutó versenyeknek a fényképeit böngészi ott lehet elsősorban látni, főleg hosszabb távú terepfutó versenyeken. Ez egy olyan mellény, amely ahogy le van írva különböző zsebek vannak rajta. Olyan, mint egy kis hátizsák, de gyakorlatilag ugye ruha alatt lehet viselni, és a különböző zsebeibe be lehet tenni dolgokat többek között ezt a ivótömlőt a kemelbeket. Kemelbek vizes putton két literes szigetelt. Uh, uh, ebbe kerül a melegvíz, olvasztott jég, belekeverve három tasak, Nutri 8 izotonik, 300 izotonikus italpor. Hogy ez micsoda? Uh, ez a kérdés. Ez nem dopping. Nem. Ez... Egyébként dopping? Lehetne. Az izotóniás italok azok. De nem izoton, bármi. Ja, ja, ja. A lehetőség adott. Persze. De dopingnal számítaná. Tehát ami az atlétikában, a kerékpárban adott esetben doping, bármilyen szert igénybe vehete e, hegymászó, független attól, hát, némileg függetlenül, hogy az egyébként adott pillanatban támogatja a mászását, hosszú távon pedig le lehet, hogy jelentősen csökkenti, de ő abban bízik, hogy neki untig elég a rövid táv. A lehetősége adott, azt gondolom. Tehát... Milyen sport az, amiben lehet dopingszert használni? Egy olyan sport, amelynek nincsenek szabályai? Milyen sport az, aminek nincsenek szabályai? Ez most megint az a kérdés, ami, amivel nem fogunk egyetérteni, mert, mert nekem Mondjon az a még egy sportot, adatom. aminek nincsenek szabályai. Mondjon bármit, aminek nincsenek szabályai. Mindennek vannak szabályai. A versenysportot megint verjük össze a sport fogalmával, mint olyan. Tehát én ebben nem fogok egyetérteni, ezt látom, hogy, hogy nekem mi a sport, nem, és önnek mi a sport. Akkor másképp kérdezek. Ön egyébként adottságnak vette ezt, amikor ezt az egész tevékenységet elkezdte űzni, illetőleg kommentálni. Tehát volt-e olyan pillanata, mint amilyenben most a fiala szemben látható módon képtelen megérteni az ön szempontjait, és ebből a szempontból lehetséges, hogy nagyon sokaknak kivívom az ellenszemét? az a kérdés, hogy volt-e vala is fiala? Én nagyon-nagyon sok kérdést feltettem magamnak a sportággal kapcsolatban, de alapvetően Bennem gyermekkorom óta van egy nagyon-nagyon komoly nyitottság az ilyen elérhetetlennek tűnő, varázslatos természet. Tehát engem ugyanúgy megérintett a hegyek világa, mint, mint, mint ezeket a mászokat. És innentől kezdve nyilvánvalóan egészen más szemüvegen, jóval nyitottabban. Én, én azt gondolom, hogy az is. Azt sem gondolom, hogy ön nem nyitott, mert alapvetően olyan kérdéseket tesz fel, amiből látom, hogy szeretné megérteni a dolgokat, ugyanakkor azt is látom, hogy a saját kétségeit, nem tudom, véleményét nem, is próbálj egy nem, picit nem, nem, átadni. Nagyon jó beszél. Én, én mindent megértek, hmm. de adott esetben azt mondom, hogy akkor ez nem feltétlenül sport. Ez a fantázia birodalmába, vezető egyéni tevékenység, de hát ilyet nem ismerünk mondom, én elfogadom, hogy önnek ez nem sport, én meg azt gondolom, hogy ez ettől még én igaz. Én sem mondom, ez... hogy nem sport, én küszködök, én vívódom ezt az egész. Nézze, az egész nem jöhetett volna létre anélkül, hogy ez nem kell a szemem elé. Amióta a szemem előtt van, azóta foglalkoztat. Uh -huh. Ezen nincs -e semmi baj. Köszönöm, hogy eljött. <laughs> Vannak energiazselék, van egy Samsung mobiltelefon, fotózáshoz, videózáshoz, van egy Panasonic Lumix Compaq kamera, szintén ehhez, van egy műholdas telefon, um, van egy pótfejlámpa, van Dexa metazon injakció, Az mire való? Az egy steroidós injekció, nem vagyok orvos, csak ezt a laikus oldalról fogom megközelíteni, szóval az egy steroidós injekció, amit olyankor szoktak használni, hogyha a mászó nagy magasságban ödémás, jellemző nagy ödémás tüneteket mutat, akkor ez és az ő esetében könnyen lehetséges, hogy vagy használni kellett volna, vagy használta is, de nem volt eredményes. Így van, vagy az is lehet, hogy már nem tudta elővenni. De alapvetően ez egy, egy életmentő eszköz lehet abban a szituációban, hogyha más nagyon-nagyon leromlik, és, és egy picit fel tudunk vitatkozni velem, és én azt mondom, hogy ez nem olyan, mintha valaki inzulinjekciót alkalmazna, vagy hogyha valamivel kapcsolatban á, allergiás lenne, és egy ilyen csípésérés, akkor mindig nála van egy ilyen injekció szteroidot az orvos se ad szívesen, nem, hogy egyébként az ember a teljesítményfokozása, vagy az életben maradás érdekében a kettő nem ugyanaz, ezt használja. Elsősorban ezt életben maradásért szokták használni, és azt gondolom, hogy pontosan ez az az egyik dolog, amiből lehet látni, hogy a mászó nem hülye. Nézd, mondok egy extremitást. Én megértem, ha mindezt használja valaki, ha egyébként valakit menteni akar csak akkor használják, hogy Félét, nem ja, hogy nem magának, hanem más. Igen, igen, igen. Tehát abban a pillanatban azt gondolom, hogy ha ön az én barátom, hmm. és meg akarom menteni, akkor ha én ezt mind használom, akkor azt nem lehet, abban én nem tal vagy más használ nem lehetne kivetni valót találni, de az nem is a Monteveres megmászás, megmászásáról szólna, hanem Pintér László megmentéséről. Csak hogy mennyire, itt, nem, itt, mennyire Megfordíthatjuk a dolgot, hogyha van ott valaki egy másik mászó, akinél van ez a dexametezon és látja, hogy Szilárd bajban van, akkor az beadhatja neki. Te itt nincs másik mászó. Szilárd egyedül indul el, tehát egyedül kellett erre felkészülnie. És itt jön elő az, hogy persze mindenféle extremitásokat meg felelőtlenséget rá tudunk dobálni egy emberre, de alapvetően pontosan ebből látszik, hogy ra racionalitás keretein belül, ami eszközhöz hozzá lehet jutni, pontosabban, amit megengedhetőnek tart magának, ő azokat az eszközöket, így mondom, biztonsági azért, eszközöket az oxigéntől leszámítva, a... a baj esetére vitte. Látja, ez nagyon fura, pont az oxigén. Tehát az oxigén és ez az injekció, hogy mihol helyezkedik el, de én ezt most csak kijelzem. Ebbe hagyj még egy picit bele. Az, oxi az oxigént ahhoz használja a mászó, hogy könnyebben jusson fel a csúcs. Nem, azért, hogy életben maradjon. Nem, nem, nem. De. Én azt gondolom, hogy ebben a szinten, igen, az életben maradás is biztosítja, oké, de a csúcs eléréséhez nem használjuk a azon. A dexametazon az nem a teljesítmény van, abban hanem abban a szituációban, mentemi. ahol ott maradhatott sohajda szilárd, hogyha korábban valaki egy palackot odaad neki, nem tudjuk, hogy lett volna olyan tudati állapotban, hogy inkább az palackot választja semmint a halát. Nem tudjuk. A kisméretű zászlók voltak nála, ezeknek a használata az filmek alapján tudható, Nála volt a kisfia békája, egy pici új báb. az kabala volt? Uh -huh. Ugye egy kezeslábas külső zsebe kívülre kerül a Garmin InReach Mini 2, úgy ez a helyzet jelző, két műholdat kell látnia. A csuklóján egy Garmin Instinct 2 szólál óra, ez mire való? Ez gyakorlatilag, őszintén, szóval nem néztem utána, milyen teljesített, milyen, milyen tudása van konkrétan, amennyire tudom, szerintem ő is tud púzus mérni, ami, ami segíthet a mászónak. Nyilván, nyilván vannak olyan funkciói, ami magasságot kimut, tud mutatni, vagy ilyesmi. Ez, ez inkább egy ilyen, egy ilyen backup szokott lenni, hogy, hogy van a mászónál még egy óra is, de alapvetően a, a, a jeladásra nyilván azt az inrich mint használta. Ugye van egy... A kommunikációban, ez szintén egészen hihetetlen, hogy a vállaljúra kerül majd a megkülönböztető jelzés egy-egy neonzöld alapra szerkesztőt NO-O2, ez ugye azt jelenti, hogy oxigén nélkül felirat, feltűnő. Forgalom esetén bízom az eredményes kommunikációban is, de lehet csak ezt lesz erőm mutogatni, ha úgy vesszük, ez is a kommunikáció egy módja. Tudnak, ugye arról van szó, mondjam én vagy mondja ön? Hogy ez miért van? Én elolvastam. Uh -huh. Ugye ön azt mondja, azt írja, hogy olyan sokan vannak a hegyen. Lehetnek. Ugye lehetnek. Ugye az merül fel, hogy van egy jobbkész szabály. Uh -huh. Ugye a jobbkész szabály ebben az esetben, de javítson ki, az lenne, hogy aki egyébként oxigénpalackot használ, ha találkozik egy nem oxigén palackossal, amire egyébként a vállapján levő NO-O2 hívná fel a figyelmet, akkor neki őt elsőbségben kellene részesítenie a helyzete okán, hogy ő megtehesse azt, amit ő nagyobb valószínűséggel megtehet. Ilyen fizikai találkozásra, ilyen közel, hogy ezt valaki lássa, ezek szerint frankon sor kerülhet? Frankon sor kerülhet. A kérdés az az, pontosabban inkább azt mondom, hogy ez, ez nem egy szabály, tehát ezt ez, csak egy, ez csak egy bízunk benne, hogyha látják, Igen, akkor. Igen, akkor, Igen, Igen, Igen, Igen. De, de ilyenekre előfordul. Sőt, hát ugye kifejezetten az akklimatizációs kör során is volt olyan, hogy szilárdnak ott nem tudom 20 percet, 30-at kellett várakozni egy, egy ereszkedő pontnál, mert, mert egyszerűen sorban állás volt. Ez ugyanaz mondjuk 8000 méter fölötti magasságban, ez, ez, ez a várakozás, ez mondjuk neki konkrétan tényleg az életébe vagy a sikerébe kerülhet. Éppen ezért ilyenkor abban bízik, hogy próbál jelezni azok felé, akik ott vannak, és, és bízik benne, hogy esetleg ők majd olyan hubánusak, előzékenyek lesznek, hogy hogy ők segítik az, az ő mozgását. Hogy erre milyen szinten került sor most a csúcsmászás során, azt nem tudjuk. Voltak fönt aznap a csúcson, amikor ő, ő mászott tucatnyian, tehát több tucatnyian, pontos számot nem tudok még megmondani, de, de talán nem volt azért most ennek akkora szerepe, mint amekkora lehetett volna, hogyha egy olyan napon megy, amikor 150-en mentek föl, de erre kellett készülni. Ugye ez egy anyagiakat igénylő dolog az akklimatizáció okán hetekkel, hónapokkal hamarabb érkezik a helyszíre. ez is indokolja, vagy ezt mutatja az április 13-ai dátum. Szilárd előaklimatizációs időszaka a végéhez közeledik április 17-én a Global Union túrázóinak kis csapatával egyesülve tovább indul az Everest alaptábora felé, Juhász László, aki a Globál union képviseli. A Globál Union akkori ottani jelenléte, a szintén a szponzoráció része volt. Na, tudom, igen. Ez bevet szokás egyébként. Április 20-án Szilárd bucsut intett a Globál Union csapatának, laci és Dávidnak. Ki Dávid? Nem tudom. <laughs> Ugye akkor még nem volt ön ott. Ugyanúgy csak április 20. Nem, nem, nem, szóval. nem én, én csak a, csak a csúcsmászásra uh, voltam kvázi így, így hivatalos. Nyilván korábban egyeztetünk beszéltünk, tehát az anyagok is úgy készültek, kaptunk külön anyagokat, innen jön a kvázi szakmai médiapartnerség, hogy egy-két. Uh, exkluzív anyagot Szilárd nekünk küldött készített, ilyen volt például ez az említett vagy az előbb részletezett felszerelés lista is, de, de alapvetően mi azért ilyenkor nem folyunk bele úgy, még én barátként sem folyok bele úgy, hogy minden nap beszélünk, hanem, hanem ugyanúgy távolságot tartva követem a, az eseményeket, ahogyan nem tudom, azt illik, és amikor már Komolyabb a helyzet akkor az ember. Az állatban. alaptábor internet, ami egyik napról a másikra megjött, az mennyire kíséri el tovább? Erről az első beszélgetésünknek volt szó, de nem biztos, hogy mindenki a kettőt nézi. Internet? Az internet az úgy működik, hogy van egy külön hálózat, amelyet kiépítettek ott a Kumbu völgyben Ugye mobiltér erő nincs, tehát az a fajta internet az nem működhet, hanem kifejezetten van egy, van egy erre kiépített hálózat. Egy nagy gondja van, hogyha nagyon erős szélfúj vagy vihar van, akkor általában ez nem működik, és akkor nem nagyon lehet kommunikálni. Azt mondja, május 8-a alaptábor havazás szürkeség emberek az előjelzés alapján jó néhány nap várakozás következő. Sokan azt gondolnák, hogy egy hegymászó expedíció, állandó izgalom és csak akció, de ez nem így van. Az ember leginkább várakozik, kifejezetten unalmas tud lenni. Igen, és ez olyan idegörlő tud lenni egyébként, hogy akik erre nincsenek fölkészülve, azok, azok gyakorlatilag annyira kikészülnek idegileg, hogy végül lehet, hogy ez csúcsmászásukba kerül. Türelem, nagyon-nagyon sok türelem kell hozzá. Ilyenkor jó egyébként, hogy vannak ilyen feladatok, amiket el kell végezni a partnerek számára, mert azzal a mászóját tudja magát foglalni. Május 20-a. Alaptábori napok, ez ugye a 15-ének és 20-ának az összefoglalója, alaptábori napok, nagyon röviden fogom, ugyanis nem vagyok túl jól, egészségének legalább a harmadik napom már 45-ös pulzussal ébredek, Garmin órám adatai bizonyítják, hogy hatékonyan regeneráló -re -re -re köhögök, nagyon fájatorkom, rémséges dolgokat krákogok fel, könybeláva szemekkel küszködök, kiver a víz éjszaka is, erre ébredek Mellőzöm a tömeg háborgását, akik már eleve nagyon türelmetlenek, hiszen nagyjából három hete a csúcsmászok körükre várnak. És ami ugye egészen hihetetlen, hogy ő miközben ilyen körülmények között van, a közben, és ez megint egy film, miközben ez a valóság, a kereskedelmi expedíció levőkről azt írja, néhányan lementek 5-10 napra, nem Csiba, jól állítam? Uh -huh. szállodába. jobb esetben kirándultak a környéken. Ég is föld. Igen. Ez így zajlik. Serpáikat foggatják napi nap, és fennhangol fejezik ki a nem tetszésüket. Ő itt, ők pedig pár méterrel arrébb. Két teljesen eltérő világ. Erről van szó, ez két teljesen eltérő világ. Ők megvesznek, megvásárolnak egy szolgáltatást, amiért várnak teljesítést, és nyilván nem feltétlenül mérik fel előre, hogy konkrétan mivel jár ez, tehát hogy ott kell tényleg ülni másfél hónapot az alaptábor, nem áll. Adott esetben nem csak nem mennek helikopterrel, hanem lehet, hogy elmennek mondjuk egyet bulizni katmandóba. Ez is belefér. Van ilyen. Nem, nem az általános, de ilyen is van. Egen. Teljesen, más, teljesen más, más a szint, más a szint. De azt írja, az online közösség üzeneteit is megható látni, micsoda összefogás, micsoda támogatás. Egy hét nem tedik el, és ezügyben is mekkora változás következik be. Igen, ha szilárdabb megmaszte volna az Everestet, akkor most lenne 10 millió szilárdbarát, és mindenki magának érezné a sikert, így viszont. Sajnos másfajta uh, emberi tulajdonságok kerülnek előtérbe, hogy finoman fogalmazzak. A feleséget láttam sérni önsírt kamera nélkül? Igen. Ez egy nagyon régi ismerettség. Hm. Múltkori beszélgetésünkben ez nem derült ki, hogy önök milyen régóta ismerik egymást. Rövid volt a beszélgetés. De egyébként alapvetően nem kell feltétlenül év, évszázad ahhoz, hogy valaki ezt közel tudjon az ember kerülni. Ez nagyom, az ön esetében hozzunk, közben erről is van szó. Igen, meg Látom egyébként úgyis amúgy egy érzelmes ember vagyok egyébként. Látom magam előtt a csúcsra vezető utolsó métereket, látom magam előtt a kisfiam, ahogy szalad felém a reptéren, Timit a családom, a titeket, az életet. Hm. Ebben minden benne van. Az is, hogy hogy akart hazajönni. Egyem. Szilárdnak egy dobása van, mindent a sikerre, Tehát Felpintér László hegymászó szakelyságírója a Mandinernek Ugye, most már csak azt nézem, ugye azt mondja, és ez visszatérő szöveg, ugye, oxigénpalasz. egyebek, erre vonatkozóan nincs kialakult írott vagy íratlan szabályprotokoll, kérdezi Pálfi Dániel Ábel, a Mandiner újságírója, válasz nincs, a hegyen farkas törvények uralkodnak, nincsenek korlátok, nincsenek szabályok. Szabad a taktika, mindenki olyan csúcsmászó időpontot választ, amilyet akar. Itt kizárólag az úriemberségben idézőjel lehet reménykedni, de van olyan helyzet, ahol senki nem tud ember lenni. Társadalom kicsiben. Ez régen egy nagyon-nagyon romantikus közegnek számított, és alapvetően a mászók pontosan, hatá... egy, nem mindenki, de a mászók nagy többsége egy picit pont a más világ jelleget keresi ebben a mászásban, picit eltávolodni a, a, a társadalomtól, meg a hétköznapi ö, dolgoktól, mert ott tényleg minden nagyon tiszta, minden nagyon inkább úgy mondom letisztult ö, érzések és, és, és motivációk vannak. Ugyanakkor pontosan a, a népszerűségével, a, a, a népszerűség növekedésével és a megérkező ö, magashegyi turizmusnak a, a fejlődésével együtt most már valóban tömegek számára elérhető ö, nem csak az alaptábor tényleg, hanem maguk a csúcsok is, és ezekkel, ezekkel a nincs, tömegekkel jönnek ugyanazok igen, a dolgok, amik a társadalomban is benne vannak. Azt, nem tudom, hogy látte a Lavina című filmet. Láttam olyan filmet, aminek ez volt a címe, de nem tudom, hogy ugyanarról beszélünk-e. Valószínűleg ugyanarról ennek több változata volt, volt folytatás, és ugye a Lavina arról szól, hogy huágyut használnak egy nem túl magasan lévő síparadicsomban. A síparadicsomban a gazdag emberek, vagy nem gazdag emberek, de uh -huh. tőle, a gazdag emberek kint vannak a teraszon, ott esznek, rendszeresen azt Huágy, Ilyen, ilyen robbantásokat annak érdekében, hogy ne legyen lavina, ezek mesterséges lavinák, de ugye csak a szakember tudja megkülönböztetni a mesterséges lavinát, a nem mesterséges lavinától is. Egy ilyen robbantás következtében egy hógörgeteg úgy kapja el a teraszt, hogy az félelem érzetet kelt az ottaniakban, és egy család, ahol emlékezetem szerint van egy feleség és talán gyerek. Pont nem gyere, azt a filmet róm, melyikről van szó. A Vil aki a uh -huh. főszereplő elmenekül. Megijed. A feleség semmi más nem vár tőle később, mint hogy kérjen elnézést tőle, amit tett, mert hogy ott hagyta a családját, Will Ferrel pedig végig azzal küzd, hogy nem akarja bevallani, hogy ő gyáván elfutott. Uh -huh. Mindenhol van emberség mindenhol vannak szabályok. Egész egyszerűen nem tudja túltenni magát a saját gyávaságán. Ugye itt, amiről ön ír, Ugye szóba kerül a, a, a, az agyődémá, jeleket mutató emberek otthagyásáról, um, más más serpa által. Nagyon nehéz ezzel a szituációval mit kezdeni, azonosulni meg szinte lehetetlen. Ezt el tudom fogadni. Ezt abszolút el tudom fogadni. Ugyanakkor a mászásban, főleg ezen a szinten pontosan az a lényeg, hogy mi magunk, a saját képességeink által, mire vagyunk ott képesek. Igen, de nekem hirtelen a foci jutott az eszembe, ahol valaki fetreng a földön, és a másik csapat ezzel nem törődik. Ugyanakkor van egy olyan pillanat, amikor lehet, hogy rövid idő elteltével, vagy hosszabb idő elteltével, egyszer csak valaki fogja és kirúgja a labdát, mert azt látja, hogy annak az embernek segítségre van szüksége. Ez itt ebben nem működik. Ez itt ebben néha működhet. Azt írja fölül, hogy ott, aki a labdát a foci pályán, annak gyakorlatilag csak egy, egy döntése az, hogy az azt a Így van, így van. Itt viszont, itt, itt, itt viszont. Itt akit... én, ha mászok, és belekölt, elköltöttem 15 millió forintot, és ki tudja, hogy a Globál a legközelebb támogat-e vagy sem, azzal nézek szembe, ha önnek segítek, akkor lehetséges ez a segítség az én csúsvászásomba kerül. Ez is benne van, ugyanakkor azt is tudom kell kevenni, hogy ott segíteni nagyon-nagyon komoly erőtartalékokra van szükség. Erről beszélek. Ez Tehát, azt feltételezi, hogy én megmentem a Pintér Lászlót, cserébe, idézőjelben nem fog eljutni a csúcs. Nem jól fogalmaztam. Tehát adott esetben azt mondom, hogy kapacitásunk sincsen. Se fölfelé, se lefele. Előfordul olyan, hogy valaki fölfelé elsétál. Van ilyen. Én a mostani szituációban nem tudok ilyenről, hogy lett volna mondjuk olyan tartalékben, hogy egy mozgásképtelen embert lehozzanak onnan, de az teljesen egyértelmű, hogy itt mentés, 8000 méter fölött nagyon-nagyon ritkán fordul Én ezt mind értem, és hogyha ön ellenpéldát akarna mondani, mindjárt mondok saját magam, én ugye atletizáltam, ott a gátfutók, ha elesnek, akkor nem szoktak a többiek leállni és felsegíteni. Igen. De erre megint tudok mondani egy olyan példát, és én magam nem szeretem a relativizálást, de nagyon-nagyon sokan kérdőjelezik meg ezt, hogy milyen világ az, ahol az ember nem segít a másiknak. Nézzük meg, ha mondjuk Budapest valamelyik utcában. Nem, nem nézzük meg, az nem tehát... sport. Jó, de a itt, itt a humanitását kérdőjelezik meg a segítségadás hiányának, bocsánat. Tehát ha, ha a humanitást kérdőjelzik meg, akkor, akkor fel, minden ember menjen oda segíteni. Először előjön ilyen példával, de mind a ketten önszülő? Még nem. De önnek is mondták, hogy ha én beugrom a kutba, akkor nem ugrik kutcánam. Ugyanez van. Tehát azért, mert az ember Budapest utcájén mit lát, attól még a Monteveresten nem biztos, hogy ugyanígy kell viselkedni, ez már nem fog kiderülni, többet leszek a hátrali életemben Budapesten, mint a Monteveresten. Ugye uh, itt a Páfi Dániel Ábellel való beszélgetésben a Mandinerben ugye uh, beszélnek szabályozásról, uh, a legérdemesebb szabályozáson ugye azt mondja, hogy a legértelmesebb, ha felállítanának egy kvalifikációs rendszert, hogy ne engedjenek oda bárki, csak ezért, mert van pénze. Ugye ez hatalmas pénzbevétel, egy kicsi a valószínűsége annak, hogy ezt megteszik. Egy szabadrablásos üzleti verseny alakult kiírja ön, vagy válaszolja a kereskedelmi expedíciónak nevezett szolgáltatás miatt. Ezeknél az ügynökségeknél nincsenek nagy etikai elvárások, lehetne szabályozni azt is, hogy mennyi engedélyt adnak ki, de az szintén ugye pénzügyi kell. Igen. És az azért elég jól látszik egyébként, hogy, hogy ott azért a kormányzatnak sem feltétlenül az az egyetlen célja, hogy ott biztonságosabbá tegyen bármit. Tehát nagyon sok szabályt belengednek minden évben, amit aztán vagy meg sem szavaznak, vagy, vagy csak egyszerűen nem tartaknak be. Viszont jó mutat a sajtó felé. Igen. <hül> Amikor az esti órákban megállapodtak a Szilárd alaptábori hátterét biztosító nepáli ügynökséggel abban, hogy 26-án reggel megkísérelnek helikopterrel felrepülni, egyben három serpát elindítanak Szilárdért, akkor az valójában a tisztesség által volt vezérelve, vagy akkor még fűztek reményt? Bármi ez is. Ismertük a realitásokat, de, de az utolsó reménysugár alapján úgy voltunk, hogy elmegyünk a falig, és azon tovább. Itt mindent megtesz az ember. Magyarul az, hogy ott maradjon a hegyen, vagy nem maradjon ott, az egy folyamat volt. Nem. Ha, tehát ez egy előre eldöntött információ volt, pontosabban döntés. A mászó is mindig így akar, nem mindig. A mászó majdnem mindig így akarná, a család nem mindig szokott ezzel egyetérteni. de itt, itt alapvetően az az opció, hogyha Szilárdot holtan találják, akkor az opció az volt, hogy ott marad. Mindenképpen. Ja, arról már korábban írt, csak ott nem idéztem, hogy a végrendeletét már korábban jóval elkészített, hogy ezen aztán változtatott-e vagy sem, nem tudom. Erről nem én írtam, én erről nem tudok. Azt hiszem. Rendben most Nem akkor... emlékszem rá, hogy írtam volna róla. Jó, csak meg, megkeresem a... megkeresem ezt a részt, akkor hogy tudjak önnek újdonságból szolgálni, őszintén remélem, hogy nem lesz nagyon hosszú Ugye, mint ez nincs vágva, igen, itt van, igen, újra terveztem, ez nem van. A kezdetekkor nem féltem, bár bevallom, hogy az első expedíció előtt írtam egy végrendeletszerűséget. Eszilárdnak a saját szavai. Anyaggal is megvolt a biztonsági hátterem, ugye ő két menetben is élt Angliában, csak azért, hogy pénzt gyűjtsön. Igen, Szilárd, ugye angol tanár, és, és így e ebben a műfajban látta a lehetőséget abban, hogy saját erőből olcsóbb célokat kitűzve, de 8000 méteres csúcsok közé mehessen. Ugye neki Pakisztán volt az első első két, sőt az összes az első egy néhány expedíció, mint, mint Pakisztánba ment, mert ott azért olcsóbbak a, a, a csúcsengedélyek. Vadabb is a környék, picit, picit romantikusabb az egész, mint pá Kevésbé komercializált, hogy így fogalmazzam. Egy tízes kállant tízesre volt eltökölt. Minimum. <gül> 41-két évet élt. Hány évig lehet így hegymászni? Akár 90-ig is. Vannak, vannak öreg hegymászók. Itt azért... A döntéseken túl nyilván kellenek szerencsés szituációk is. Tehát ezt maga Reinhold Messner mondta elakít, hogy a legnagyobb egymásonnak tartanak. Ő nagyon-nagyon sokszor került, nagyon-nagyon határhelyzetbe is, és, és, és nem mindig a saját tudásán döntés. hozott. Május 25-én történt, történt az, hogy kérjük, hogy az elkövetkező időszakban tartsák tiszteletben a család magánszfélehet és az expedícióval kapcsolatos mindenemi információt, hogy interjúgényel forduljanak az expedíció sajtósához, Pintén László. Ezért tragédiának kellett bekövetkeznie. Én azt gondolom, hogy Tisztában vagyok azzal, hogy az én hozzáállásommal ezt a sportot így nem biztos, hogy lehet űzni, tehát ennek a hozzátételét ajánlom mindazoknak, akik bár most már ideig eljutottak, most már a végéhez közeledünk. Um... Cégünket, a Global Union-t, Sojda Szilát támogatása és tragikus kimenetelő halála miatt számtalan kritika írta, írja Juhász László, ügyvezető tulajdonos, akit kerestem, de mostanáig nem reagált. Sziládot 2017-ben Klein-Dávid mászotársaként ismertük meg, egy partnertalálkozó keretein belül, hat év alatt nagyon sok közös programot, motivációs előadásokat és csapatépítő kirándulásokat szerveztünk együtt. Ugye tudni kell, hogy erről hosszan beszél különböző interjúkban Sojda Szilát, hogy neki milyen hétköznapjai voltak diákokkal, Érdeklődőkkel Egyen. előadásokat tartott. Tehát ő egyben ennek a sportágnak, amit ő sportnak tart, a nagykövete is volt. Egyszerre űzte, és egyszerre volt nagykövete. Tehát úgy volt nagykövet, hogy neki ahhoz nem kellett visszavonultnak lennie, mint nagyon sokan, bár labdarúgóknál fordul meg időként más sportolóknak is, hogy már aktív korukban nagykövetek. Ez így van, és azt szerintem nagyon fontos kiemelni, nem csak a sportágnak, tehát nem csak a hegymászásnak volt a nagykövete, hanem inkább annak a kíváncsiságnak a természet felé. Ami, ami, ami egy teljesen egészséges dolog, és ezt főleg a, a gyerekeknél lehetett tapasztalni. Tehát egy kicsit kinyitni a szemüket a világra, és felkelteni az érdeklődésüket, nem feltétlenül extrém hegymászót nevelni belőlük. Tehát ha kellett, akkor ő egy fűtéscsőre beszerelt egy kötelet, és belelógott, és, bele és megmutatta a gyerekeknek, hogy ezt ilyet is lehet csinálni. De alapvetően a természetnek a, a, a nagyságát hirdette, azt gondolom, és azt, hogy azt, hogy érdemes álmodni, érdemes célokért küzdeni, akár a mindennapi szinten is, nem feltétlenül csak a helyekben. Um, az egy ország döntése, hogy ott maradhatnak a holtestek? Látja, ezt nem tudom. Nem tudom, hogy biztos hozhatnának egy olyan szabályozást, hogy onnan minden, minden testet le kell hozni. Nem tudom, hogy emögött e mi, volt-e valaha bármiféle nem tudom, diszkuszió a, a nepáliak részéről, vagy akár más helyen, más hegyeknél. Adott esetben... Az egy temető ott. jóna hmm, jó nagy lehetne nevezni, az biztos. Hát ott azért... Ha jól tudom, több mint 200 holtest van. Ilyen, Nagyon, hát nagy ilyen olyan állapotban. Elszogni. Hát jellemzően megfagyva. Van, akinek, van, tehát van akit a családja lehozat, mert, mert ők úgy akarják, főleg dél kelet vagy kelet-ázsiaiak, Hát van, igen, aki... ugye, gondoljon bele a, a hajó szerencsétlenségbe, hogy nagyon sok ember számára a halál úgy elfogadható, ha egyáltalán elfogadható, hogyha a szerettét eltemetheti, és abban a sírban ott van a teste, vagy a testének egy darabja. Igen. Ezek az emberek, akik erről lemondanak, erről is lemondanak. Nincs hova elmenniük. Lesz Suhajda temetés? Amennyire tudom, nem. De ez megint nem az én hatásköröm. Lesz Suhajda Szilárdnak Az biztos, hogy igen. Ez, az egy adminisztrációs eljárás? Ez egy, van, ez egy jogi dolog. Magyarul jelen pillanatban Magyarországon még adminisztrációilag, ha jól sejtem, most június 6-a van talán, mármint a beszélgetésünk idején még nincs holtnak nyilvánítva. Amennyire tudom, valószínűleg nincs, de én, én, én ilyet, abszurd. Én, én, ilyet én én nem. Én még nem tudom, hát, hát, és nem az én megint, tehát, nem. Igen, hát el kell jönni a kejfejölcséből, és ott az ember kap ilyen kérdéseket, vagy ilyen dolgokban is az ember érdeklő. De az előző tudományokból nyilván, tehát az előző esetek kapcsán lehet tudni, hogy, hogy ezek általában hosszú folyamatok szoktak lenni. Hova megy hozzá tartozó lerúni a kegyeletét? Ezt ő tudja. Talán azokat a helyeket, amelyeket egyébként e, tudja, hogy Szilárd szeretett, azok a helyek, azok biztosan különlegesek számára. Milyen állapotban van most a feleség? Erre általában azt szoktam mondani, hogy pont olyan állapotban van, mint ahogy bárki lenne, amikor elveszíti a férjét és a gyerekei apját. Mint egy hétköznapi ember. Pontosan úgy. Hogy van a gyerek? Erről nem szeretnék beszélni. Hogy van az apja? Nem szeretnék a családi dolgokba belemenni. Mert hogy van? Azt nem... Mondjuk úgy, hogy voltam már jobban is. Igyekszek a feladatoknak helytelni. Nekem azért volt a családi tragédiáim jó pár. Úgyhogy ez picit talán is korai gyerekkortól kezdett. Én hat éves voltam, amikor elvesztettem az apámat. És... És viszonylag hamar még volt egy pár haláleset a családom belül, úgyhogy. önkockáztat te a tehetésportáltal lehet. valahogy is? Igen. Mert? Az Alpokban, Ausztriában. Minden múlott. Szerencsén. Mi volt? Kicsúsztam egy hófolton. Rossz döntés. És csak ki? Egy, egy, egy, egy, ezer méteres hegynek az oldalában, mondjuk. Nagyon közel a célhoz, 1800-900 méter magasan, 150 méterre a völgy aljától, utolsó hófolton, és egy 80-90 méteres, majdnem függőleges vízes és szakadék fölött. Csúsztam, nem tudom, 30-40-50 Mi métret. vagy kimentett A szerencse. Ahogy csúsztam, beletrap, beletrapoltam egy kőbe, egy ciklába, ami megfogta a, Sosnál, az esésem. És onnan És onnan visszatoltam. Egyedül. Egyedül. Segítség nélkül. Követünk-e hülyeséget az életünkben elég, elég sokan és az gondolom azok is, akik szilárdot bírálják. Én nem tartozom azok közé, akik bírálják. Nem is tudom, hogy mi alapján bírálják. Ennek örülök. A kérdések nem bírálatok voltak, Persze. ezek kérdések voltak. Az, hogy őző, ezt leírt a saját magáról. Ez egy mese, mondjuk. van a -e tanúság? Ez nem gondolkodtam még, de ez egy nagyon jó kérdés. Hm. Meg, meg kell az embernek tényleg próbálni minden, minden szituációban jól felmérni a, a határait. Talán ez, ez, ez lehet egy tanulság, de... De most ha az egész... arról beszélgettünk, hogy akkor, amikor neki ezt a tanulságot le kellett volna vonnia, vagy ezt a következtetést meghoznia, nem volt olyan állapotban. Ez lehet, hogy így van. Akkor valószínűleg, valószínűleg így van. Nem tudom. Tényleg nem. Nincs tanulság? Olyan is van? Én azt gondolom, inkább a, inkább a társadalmi reakcióra lenne fontos a tanulságot. Lemenni. Mi a társadalmi reakció? A társadalmi reakció nem más, mint hogy az esemény kiment a nagy nyilvánosság elé, és onnantól kezdve a dolog kezelhetetlenné válik. Ha ez nem kerül ki a nagy elé, mi sem beszélgetünk. Ez lehet. Én arra azok, hogy ettől függetlenül lehet és kellene tisztelni azokat az embereket, akik, akik az álmaikért küzdenek, akik, akik mernek és kitűznek maguknak komoly célokat, és, és az ez alatt megélt örömöket, élményeket átadják, és értéket teremtenek, mert azt gondolom, De hogy Szilárd... Ez te... mások vitatják ennek a célnak a jelentőségét, vitatják? A cél jelentőségét lehet vitatni, az hogy, az, hogy Szilárd ezekkel ezreket, tízezreket, nem tudom, nagyon-nagyon sok mindenkit is inspirált, azt viszont nem lehet elvitatni. Tudja, mi tőle... a bont? Azon, hogy A hétköznapjai a Suhaidának nem voltak úgy bemutatva, mint ez. Tehát akkor, amikor tanított, ha most lenne egy dokumentumfilm, ami elkísérte volna oda, és nem most mutatná mm. be, hanem korábban. Köszönöm. Hiszen kiderül, hogy ennek az embernek teljesen normális hétköznapjai mm. voltak, és ezeket a hétköznapokat is azok, annak a bűvöletében élte, ami egyébként 8700 méteren, vagy 8800, mm. fogalmam nincs hány méteren mm. volt. Itthon is ezt töltötte ki az életét. Idegen vezetett, túrákat vezetett, gyerekeket avatott be, megmutatta a felszerelést, de annak korán se volt, én legalábbis nem találtam olyan sajtója, mint hogy ennek az eseménynek. Ki lett ragadva, és ennek a kiragadottságnak, ennek az extremitásnak, Pintér úr, a sajtóban ez a következménye. Eszi, nem eszi, nem kap mást. Ezt én tudom. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a médiának óriási felelőssége van egy ilyenben. Ugyanis a média csak akkor beszél, szinte csak akkor beszél a hegymászásról, ha valaki meghal. Ebből kialakul egy torz kép, egy torz percepció az emberekben arról, hogy ez egy teljesen halálos sportág. Akkor nem írnak róla, amikor nagyon-nagyon sok ezer ember akármilyen szinten, de komoly sikereket éler, hazatér, megöregszik, mert ez nem hozza a kattintást. És azt gondolom, hogy ezt a fajta felelősséget nem lehet a, akár a, a mászóra vagy a mászó sajtó munkájára tenni mert küldhetek én sajtóközleményt, hogy ha ha a sajtónak az inger küszöbét, az nem üti meg ön is a sajtóból, hogy tudja nagyon hogy hogy miket kell ahhoz letenni, hogy, hogy valami érdekes legyen. Én azt gondolom, hogy itt a legszomorúbb ebben az egészben az volt, hogy egy, egy fejlődő és végül kialakuló tragédiát odatoltak az emberek arcába úgy, hogy ezek az emberek nem én voltak, értem, nem értem, voltak nem rá felkészítve, el... hogy hogy kell lesz az egész személy. Én nem egyáltalán. tudom elfelejteni e, a feleséget, amit látom, hogy sír, és én elfordultam, mert úgy gondoltam, hogy nekem ez nincs közöm, de nem volt ott ember, aki egyébként ezt vagy kivágatta volna, vagy pedig nem engedélyezte volna, és ez nem egy film. Ez így van. Nagyon önben. Er -erre, hogy... erre mi folyamatában jöttünk rá, és amikor megtasztu a döntést, megkoztuk, de akkor már nyilván késő volt. Ketten voltunk rá is, és igazából nem, nem, a, nem a média volt a prioritás, hanem hanem az események, cselekvés, cselekvéseknek az indítása, menedzselése hiba. persze. persze hiba. Hát csak azt tudom mondani, ami ugye filmekben is időnként a kájfejjáncségben is előfordulja, a riportalajnak az ember azt mondja, hogy kétszer is gondolja meg, hogy kötélnek el, le, mert utána már nem lesz olyan az életem, mint előtte volt. Ezzel együtt nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Őszintén sajnálom az apropót. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, a meghívást.